atta c'est à 2002an hasi zen taftaren kontrako mobilizazioa. Estatu batuen eta Europaren arteko komertzioaren eta investizamenduen liberalizazioa ekarriko duela salatzen dute akordioaren kontrakoek. Eta negoziak eta kaski emeki joanik ere, Europar Batasuna beste akordio bat izenpetzekotan da Kanadarekin zeta deiturikoa. Akordio hori aste hartu untan, onartu behar lukete Europar Batasuneko estatuek, Bernalakom zetaren kontrako mugimenduaren antolatzailea. Pour le moment et je pense qu'il doit recevoir recevoir beaucoup de pression de la part euh, de de tous les gouvernements et de la Commission européenne. por le moment seule la, la Wallonie partie de la Belgique euh, Sopoz au CETA. Al Ego Euskal Herriko eskerranitzako kideak ere baionantziren. Estela muga bateko edo bestaldekoen borroka, langile guztien borroka dela Zetaren kontra dutena azpimarratu digu Arantxa Gonzalez, Ezkerranitzako Gipuzkoako koordinatzaileak. Hau ez da bakarrik e, gatazka bat edo borroka bat bakarrik e, bueno, herri batean edo bestean baizik eta langile borroka eta betidan gorroka da. Bueno, guretzako oso ez dakite badakizue baina Atxo, Pepe Gornuak bueno, baieska eman dio akordioari eta guretzako oso berri da langile eta behien gozo salientxat. Momentuz, Walloniak ez du onartu akordioa izenpetzea. Erra nahi du Belgikak ezingo lukela izenpetu eta beraz akordioa ezin daitekela berretsiaa izan.